Він закликав бути зі мною таким нещадним, яким я колись був щодо Максима Рильського. Що ж, у цьому є певний резон. Але я не раз виступав іще за життя Максима Тадейовича, засуджуючи свій чинок. Прилюдно каявся і просив пробачення. Якось випадково зустрівся з Максимом Тадейовичем на Голосійській площі біля Забігайлівки. Не буду критися. Ми не обминули це вельми затишне місце, де можна було випити по чарці. Я тут довідався, що Максим Тадейович прийняв моє каяття цілком щиро. Він добре знав, хто був насправді в цьому винен. Розумів і те, що я тоді був ще надто зелений. Убачав істину в кожному слові, яке потрапило на сторінки партійних газет. Та й сталося це майже за три десятиліття до того, як почалася розправа зі мною. Марія Пригара не говорила про те, чого не знала. Зупинялася на моєму побуті, як він виглядав для стороннього ока це також було б майже справедливо, якби не час і не місце дії. якби це була не та сама Марія, що вже багато років вважала себе, а я вважав її моїм добрим другом. Микола Олійник, Любомир Дмитерко та інші утрималися від виступів, а також і від голосування. Не підносили рук ні за, ні проти. Це дозволило записати, що я виключений з партії одноголосно. Перемогла пропозиція Марії Пригари За побутово-моральне розкладення Мабуть, мої колеги вважали, що таке формулювання знімає політичні звинувачення Отже, в недалекому часі дозволить мені видертися зі скрути То були наївні міркування Засідання парткому спілки, якому належало затвердити рішення партійних зборів Розпочалося виступом Ігоря Видно, йому це було доручено як членові партбюро я б міг йому пробачити це моральне вбивство. Хто ж мав це зробити? Такий був час, якби Малесецький сумнівався в тому, що він робить. Та він не лише не сумнівався, а робив свою справу з видимим задоволенням. Розписував мене найтемнішими фарбами. Я повинен був постати перед пленами парткому як свідомий ворог радянської держави. Людина вкрай аморальна і підступна. Є в нього прихована від нас діяльність запевняв Ігор, підіймаючи над головою якісь папери. Та діяльність, про яку ми з вами нічого не знали. Якби ви мали змогу це вивчити, то побачили б справжнє обличчя Руденка. Прошу мені повірити, це обличчя ворога. Я вже догадався, що Малишевський тримає в руці копії моїх листів до ЦК, бо ніякої іншої діяльності я тоді ще собі не дозволяв. Так мені було велено з космосу 12-15 серпня 1963 року. І я повних 10 років методично писав у найвищі партійні установи про неминучу катастрофу, до якої простоє Радянський Союз. Я не міг цього не робити. Не міг. Але чому ж вони бачили в мені ворога, коли я прагнув одного – врятувати народ і партію? І це було б можливо, якби перебудова не спізнилася. Проти мого виключення з партії виступив Юрій Збанацький. Колись ми з Дмитром Білоусом та Олесем Гончарем допомогли Юркові врятуватися від переслідувань з боку двічі Герої Радянського Союзу Федорова, що керував підпільним обкомом там, де Збанацький командував партизанським з'єднанням. То було через 4 роки після війни. Збанацького виключили з партії, позбавили звання Героя Радянського Союзу, і саме тоді Юрій Оліферович приніс свій перший роман до журналу Дніпро. Роман називався «Таємниця Суколиного Бору». Він був цікавий за матеріалом, характерами і композицією, але недосконалий щодо мови. Тут авторові була потрібна поважна допомога. Відкинувши геть усі плітки і доноси, в яких тоді борсався Юрко, ми відреагували роман і здали до друку. Твір здобув популярність серед молоді, Збанацький був прийнятий до спілки письменників України і вельми швидко пішов у ріст. На його грудях знову засяяла зірка героя, йому повернули парт квиток. Така чи приблизно така історія появи на світ письменника Юрія Збанацького. Але все це діялося понад чверть століття тому, можна й забути, особливо тоді, коли це вигідно. Я ніколи про це не розмовляв зі Збанацьким. Поки друкувався роман, не розмовляв тому, що вважав це нетактовним. Редакції журналу мусить бути байдуже до того, що теревеніть про людину. Важливою є тільки якість літературного твору. А взагалі кажучи, ми добре знали, скільки невтішної тяганини серед керівників партизанського руху. То була не завжди чесна боротьба за славу.